Temps era temps, en una petita clareana, enmig d'un bosc solitari i allunyat del al poble, i havia un acabat. En ella hi vivien dos germans, Antoni i la Guida, amb el pare i la madrastra. Eren una família molt humil i, malauradament, cada vegada més i més poble. De diners ja no els en quedaven i el pa començava a es casejar. En aquesta situació, els dos buidells roninaven de fam. Una nit, mentre Antoni i la Guida eren al llit, el pare i la madrastra van començar a parlar de la dificultat que tenien per mantenir les dues criatures. La madrastra, preocupada perquè si no trobaven una solució, tots quatre moririen de gana, va proposar que l'endemà, anant al bosc a fer llenya, abandonarien els dos nens allí. Els germans, que no dormien, van sentir la conversa i es van posar molt tristos, però en Tom va tenir un va sortir de la cabana, va recollir unes pedres brillants que eren a prop i se les va posar a la butxaca. D'endemà van anar a buscar lluny i els pares es van allunyar dels nens, deixant-los fonament adormits per al foc en un racó del bosc. Es van despertar quan foscajava i no van trobar els seus pares per al lloc. Aleshores, van buscar les pedres que Anton havien netejant pel camí que els portaria fins a casa. Quan les van trobar, les van seguir i van arribar a casa seva. El pare es va alegrar molt de veure'ls, però la madrastra no li va fer cap gràcia. Passats uns dies, a la nit, els pares van tornar a parlar que el rebost no hi quedava gaire pa i van decidir altre cop abandonar les dues criatures. Aquesta vegada els deixarien encara més lluny de la cabana per tal que el fos. Molt difícil tornar. Anton, que havia sentit la conversa, va decidir tornar a buscar pedres però aquesta vegada la porta era tancada i no va poder sortir. Naguitós va tornar al llit i li va explicar tota la guida. L'endemà, Anton es va guardar el pa del seu esmorzar a la butxaca i pel camí cap al bosc van anar tirant-hi molt lles de pa. Després, de molt caminar i cansats, altra vegada es van quedar adormits veure el foc que els pares els havien preparat per no passar fred. Quan es van despertar... Al vespre van intentar trobar les molles d'apa, però no van trobar-ne ni una. Els ocells se les havien menjat totes. Quan es va fer negra van veure una casa que feia molt bon olor i van decidir apropar-s'hi. Era una caseta feta de cuca xocolata i aminadures. La tanta gana que tenien, van començar a menjar-se la caseta. Mentre la guida començava a queixar les finestres, Anton es menjava la taulada. En aquestes, que va sortir una vella bruixa malvada tot dient «Passeu, passeu i mengeu tot el que vulgueu!». La bruixa, en veure que els nens estaven molt cansats, els va preparar uns rits tan còmodes que no res i no res s'hi van quedar ben atornits. L'endemà, la bruixa va tancar entorn en una gàbia de, de xocolata i li començar a donar jovinadures i altres plats xocolents perquè s'engraixés. La seva idea era menjar-se'l quan estigués ben de creixinet, Mentrestant va demanar la guida que fes les tasques de casa i cuinés per entorn. Però resulta que la bruixa, que no veia gaire bé, el noi, quan la malvada li deia que tragués un dit per comprovar si anava engreixant, ell treia un osset de pollesta que havia montat i la bruxa s'ho Al cap d'uns parells i setmanes, la fatiguera es va cansar d'esperar que el noi s'engreixés i va obligar la guida a encendre el forn. Passada una estona, li va demanar que comprovés la temperatura, però la nena, que va endivinar les intencions de la bruixa, va dir que no ho sabia fer. Renoi, aquesta nena, no se'n li obri una porta, va dir la bruixa obrint-la. I així que la va tenir oberta, la guida que estava al seu darrere l'empenya cap a dins. Va tancar la porta del forn i se'n van a corrents agafar les claus de la càbia per alliberar el seus germà. Antoni i la guida van agafar totes les riqueses que van poder d'aquella casa. Joies, or, pedres precioses, diners, menjar i... van endinsar-se al bosc. Van fer voltes i més voltes fins que en un petit racó van trobar la seva caseta. El pare, en veure'ls, es va posar contentíssim i amb les riqueses que havien portat els seus nens van poder menjar i viure plegats durant molt i molt de temps. I com contat, comptat, com acabat.